Ispita de a exista. Pista, 14. Deșeuri de tristețe, 3. Dezgust în fața cărnii, a organelor, a fiecărei celule, dezgust primordial, chimic, totul în mine se dezagregă, chiar și acest dezgust, în ce o sânze, în ce mi și-a găsit spiritul sălași. Trupul acesta care, prin fiece por, emană duhori în stare să împută întregul univers, e doar un malder de gunoaie, scăldat de un sânge aproape la fel de imund, un buboi ce schimonosește geometria globului. O greață miraculoasă! Oricine se apropie de mine mi-arată, fără voie, faza exactă a descompunerii sale, destinul livid cel pândește. Orice senzație este funebră, orice voluptate sepulcrală. Ce meditație, oricât de neagră, n ar putea învăța mai mult decât lecția, decât coșmarul plăcerilor noastre? Căutați-i pe adevărații metafizicieni printre desfănați în altă parte nu-i veți găsi. Doar istovindu-ne simțurile, torturându-le, ne cunoaștem neantul, abisul pe care viermuia la noastră, ni-l ascunde pentru o clipă. Prea pur și prea recent, spiritul nu mai poate salva această carne bătrână a cărei degradare ia proporții chiar sub ochii noștri. Contemplând-o, până și cinismul nostru dă înapoi și dispare într-un hohot de plâns. Meritam alte pedepse, un spectacol mai suportabil. În adevăr, nu trupul ne va aduce mântuirea, nici sufletul de altfel. Dacă mi-aș face inventarul zilelor, probabil n-aș găsi niciuna care să nu facă singură cât mai multe iaduri la un loc. Se spune în Apocalipsă că în fricoșătoare chinuri îi așteaptă pe cei a căror frunte nu poartă pecetea Domnului. Toată lumea va afla cruțare, în afara lor. Ei se vor chinui ca omul înțepat de scorpion și își vor căuta zadarnic moartea, moartea care se află totuși în ei. Să nu porți pe frunte pe cetea Domnului. Ce bine înțeleg aceste vorbe! Ce bine le înțeleg! Deșeuri de tristețe patru. Mă gândesc la Tiberiu, împărat pe gustul inimii mele, morocănos și crud, obsedat de insule, mă gândesc la tinerețea lui Rodos, la bătrânețea lui, la capri. Îl iubesc pentru că omul îi se părea de neînțeles, îl iubesc pentru că nu iubea pe nimeni, descărnat, plin de bube, monstru înghețat pe care doar spaima îl mai încălzea. Avea patima exilului. S-ar spune că era în capul listei de surghiuniți, pe care singur o întocmea. Ca să simtă că-i viu, avea nevoie de frică, să o simtă și să o provoace. Dacă se teme de toți, măcar să se teamă de el la rândule toți. Acel dute vino între capri și suburbiile Romei, în care nu cutează să intre. Acea repulsie pe care o stârnește orice chip. Singur ca Swift, panfletar al unei alte ere, panfletar anterior omenirii. Când totul mă părăsește, când mă părăsesc, visez la ei doi, mă găț de dezgustul și de cruzimea lor. Măreazm pe delirul lor, părăsindu-mă deci, mă întorc înspre ei. Nimic nu ar putea atunci să mă despartă de singurătatea lor. Deșeuri de tristețe. 5. Pentru unii, fericirea e o senzație atât de neobișnuită, încât în clipa când ajung să o cunoască se neliniștesc. Noua lor stare îi pune pe gânduri, nimic asemănător în trecutul lor. E prima oară când părăsesc confortul nenorocirii. O lumină neașteptată îi face să tremure ca și cum sorile-ar străluci pe degete, să lumineze raiuri fărâmițate. De ce această fericire, de la care și-așteaptă izbăvirea, ia o asemenea înfățișare? Ce-i de făcut? Poate nici nu le aparține, poate a dat peste ei din greșeală. Descumpăniți și fascinați totodată, încearcă să o asimileze, să o posede, dacă se poate, pe vechi. Dar sunt atât de puțin pregătiți pentru fericire încât, ca să se bucure de ea, sunt siliti să o grefeze pe vechile lor spaime. Dășeuri de tristețe șase Credința singură nu rezolvă nimic. Îi adaugi inclinațiile și defectele tale. Dacă ești fericit, Va veni să sporească zestra de fericire primită la naștere, iar dacă ești prin fire un nefericit, nu-ți vei aduce decât un plus de suferință, îți va amără și mai mult existența. Va fi o credință infernală. Izgonit pe vecie din paradis, îi vei simți nostalgia ca pe un zbucium în plus și ca pe o casnă. Te rogi, dar rugăciunile, în loc să-ți aline regretele, remușcările și suferințele, mai mult ți le vor otrăvi. Într-adevăr, regăsești în credință ceea ce singur i-ai adus. Prin ea, cel ales, își savurează și mai mult mântuirea. Celosândit se afundă și mai adânc în nenorocire. Cum poți gândi că e destul să crezi ca să învingi insolubilul? Nu există credință. Există doar forme, multiple și ireconciliabile, de credință. De la a ta, oricare ar fi, să nu te aștepți la vreun sprijin. Îți va îngădui doar să fii un pic mai mult a ceea ce ai fost dintotdeauna. Deșeuri de tristețe 7. Plăcerile noastre nu se pierd și nici nu dispar, deși în alt chip ele ne marchează și durerile. O plăcere pe care o credeam pierdută pe vecie ne va salva dintr-o criză și ne va ajuta, fără să o știm, să trecem peste vreo decepție, peste vreo ispita renunțării sau dezertării. Creând în lăuntrul nostru noi dependințe, de care nu suntem conștienți, și, întreținând o sumedenie de mici speranțe, se va împotrivi acelei tendințe a memoriei de a păstra doar urmele urgiei și ale dezastrului, căci memoria noastră este venală, susține cauza durerilor noastre, s-a vândut durerilor noastre. Deșeuri de tristețe 8 După Casian, Evagrius și Sfântul Nil, nu există demon mai de temut decât acela al acediei. Monahul care îi cade victimă nu va avea scăpare până la sfârșitul zilelor sale. Lipit de fereastră, el va privi afară, va aștepta vizitatori, oricare, ca să stea la palavre, ca să uite de sine. Să te lepezi de toate și să descoperi apoi că nu aceasta ți era chemarea, să te apese urâtul, singurătatea, și să nu te poți mulge din ea. La un sihastru care a izbândit, o mie care au ratat, pe ei pe învinși, pe cei ocoliți de har și pătrunși de zădărnicii a rugilor lor, frații de decini sperau să-i readucă la viață prin cânt sau impunându-le exultația, disciplina bucuriei. Dar victime ale demonului, cum să-și înalțe glasul și către cine? La fel de străini de Harca și de cele lumești, petreceau ore lungi, comparându-și sterilitatea cu ariditatea deșertului, cu imaginea materială a vidului lor. Lipit de fereastra mea, cu ce să-mi compar sterilitatea, dacă nu cu aceea, a orașului? Mă obsedează însă și celălalt deșert, adevărul. O, aș putea să merg în pustie, să uit mirosul de om, vecin cu Dumnezeu aș trage în piept mirasma tristeții și veșniciei lui, la care visez în clipele când se trezește în mine amintirea unei chilii îndepărtate. Ce mănăstire voi fi părăsit? Voi fi trădat într-o viață anterioară? Rugăciunile neterminate lăsate atunci nerostite mă urmăresc acum, în vreme ce un cer incert se face... Și se desface în creierul meu. Deșeuri de tristețe nouă Ali Ali, un derviș, renunțând să mai facă vreo concesie cuvintelor, cu excepția acestuia, nu pronunța niciodată altul în nicio împrejurare. Era unica încălcare a regimului său de tăcere pe care și-o îngăduia. Rugăciunea, concesie făcută lui Dumnezeu, vorbărie și tot tributul presupus de ea. Dervișul nostru, jertfindu-se esențialului, sacrificase limbajul, simbol al aparențelor. Oricine recurge la el, se îndepărtează de absolut, chiar dacă în rest e un ascet sau acceptă enormitățile credinței. Oricine și cu atât mai mult un sfânt. Lui Francisc din Asisi i-a plăcut să vorbească, la fel discipolilor, la fel rivalilor săi. Un singur lucru contează, un singur cuvânt. Vorbim pentru că lucrul acela nu l-am găsit și nici nu o să-l găsim vreodată. Deșeuri de tristețe 10. Doar cel care se străduiește să piardă merită încredere. Dacă strădania îi reușește, el va ucide monstrul care era atâta timp cât acționa, cât urmărea izbânda. Nu progresăm decât în detrimentul purității, sumă a renunțărilor noastre. Hrănite? Animate de o pornire spre murdărie, faptele noastre ne smulg din paradis, ne adâncesc decăderea, ne întăresc legăturile cu lumea, niciun pas înainte care să nu ațâțe și să nu întărească în noi străvechea perversiune de a exista. Să scoți din scenă ființele nu-i de ajuns, mai trebuie să izgonești și lucrurile, să le detești și să le nimicești unul câte unul. Ca să ne regăsim absența dintr începuturi, să ne derulăm cosmogoniile în sens invers, și deoarece pudoarea de a muri nu ne stă în fire, cel puțin să eliminăm din noi orice urma acestei lumi și orice amintire a ceea ce am fost. De n ar da un zeu putera să ne lepădăm de toate și să trădăm totul, curajul unei lașități monstruoase. Desfrâul vidului Neputându-și părăsi sfera vocației, artistul se mișcă într-un sector îngust al existenței. El poartă ochelari de cal, talentul îi e infirmitate. Geniu să aibă și tot ar fi robul viziunii sale despre lume, al ghinionului care l-a înzestrat cu un fel anume de a vedea lucrurile. Ce avantaj să nu fi dăruit cu niciun talent, ce libertate! Totul ți se oferă, totul îți aparține. Stăpând peste spații, treci de la un obiect la altul, de la o lume la alta, având universul la picioarele tale, pătruns dintr-o dată în esența fericirii, extaz în punctul nul al ființei, viață transpusă, promovată la starea de duh, de veșnicie ce aspiră, pe care nicio taină nu apasă. Obligat să fie peste tot sclava lubicuității sale, Dumnezeu însuși e prizonier. Mai liber, mai puțin îngrădit decât el, te bucur de absență, a cărei necuprindere o după plac, materie destituită, suspin imperceptibil, voluptate de a pierde obișnuința vieții și a morții. Orice om de talent merită să fie compătimit. Dacă e pictor, ce va mai scoate din culorile lui? Poet, cum va însufleți cuvintele istovite, adormite? Ce să mai spui de perspectivele muzicianului, într-o lume în care toate combinațiile sonore au fost deja imaginate? Profund nefericiți se găsesc cu toți într-o situație fără ieșire. Ar trebui să-i tratăm cu un plus de bunăvoință, să nu le sfidăm scumpănirea, să-i ajutăm să treacă peste eșecul arteilor, să-și uite condiția de dezmoșteniți. Nu vom merge până la anetrâmbița norocul, dar nu ni-l putem nici trece sub tăcere. Să înălțăm mulțumiri providenței că ne-a scutit de povara, de blestemul unui talent. Luându-ne tot, ea ne-a dăruit în același timp tot, să fie de a noastră sărăcie efectul milei sau neglijenței sale. Cu slabele noastre puteri nu putem judeca. Oricum, ea a făcut din noi ființele cele mai dăruite, ne-a îmbogățit cu toate talentele ce ne lipsesc. Să nu fii nimic, bogăție infinită, sărbătoare perpetuă. Mereu în mișcare, artistul trebuie să-și cultive excesele, să-și rosească forțele, să-și născocească fericiri și nefericiri, să producă. Înțeleptul, în schimb, neimplicându-se în nicio operă, cultivă sterilitatea, acumulează o energie pe care n o risipește deloc. El dobândește adevărul în detrimentul lucrului exprimat, al comunicării, a tot ce hrănește și justifică arta, această piedică în calea adevărului această purtătoarea a minciunii. Înăbușindu-și facultățile inventive, își stăpânește actele și pornirile, respinge sprijinul transei și al pasiunii. Nu există înțelept genial. Nici tragedia nesățioasă dorință de durere, nici istoria, spațiu al acestei dorințe, nu-i rețin interesul. Depășindu-le pe amândouă, se reîntoarce printre elemente, refuză să creeze, să limite pe Dumnezeu ori pe diavol și se consacră unei lungi meditații asupra îngerului și idiotului, asupra desăvârșitei lor stupori la care ar vrea să ajungă prin mijloacele lucidității. E datul creatorului ca, după ce și-a stors talentul, să se cătuiască. Puterile îl părăsesc, intensitatea obsesiilor sale scade. Dacă își păstrează vitalitatea sau rațiunea, nu la fel se întâmplă cu capacitatea lui de a vibra. Bătrânețea artistului e cu adevărat sfârșitul său. Înțeleptul, din contră, se împlinește tocmai în amurgul vieții, care îl poartă spre triunf. Nu ni-l putem nici de cum imagina sfârșit. Calificativul se potrivește însă, începând din anume moment oricărui artist, o operă se naște dintr-o sete de autodistrugere și se clădește pe ruina unei vieți. Înțeleptul nu cunoaște această sete. Oi, poate? Ca viruit-o. Ambiția lui cea mai mare, să dispară fără să lase vreo urmă. Dar e atâta forță în voința lui de dispariție că ne pune pe gânduri. Cu greu ajungem să-i pătrundem taina. Cum să existi fără să te distrugi în fiecare clipă? Și totuși, această taină se lasă bănuită. Atunci când ne apropiem de noi înșine, de realitatea noastră cea mai profundă, cuvintele pierzându-și atunci orice utilitate, orice înțeles, ne par purtătoarele unei vulgarități imemoriale. Totul se schimbă, până și felul nostru de a vedea, ca și cum privirilor noastre înfigurate li s-ar deschide un alt univers decât cel al materiei, de fapt lumea aceasta, pământească, nici nu mai intră în câmpul percepțiilor noastre și nici memoria noastră nu perpetuează. Întorși spre ceea ce nu acceptă cuvântul și nici nu vrea să se coboare la el, ne lăsăm în voia unei fericiri fără atribute, a unui fior fără adjectiv. Si estă în Dumnezeu. Ispita de a exista. Sunt oameni ale căror clipe sunt tot atâtea afirmații. Viața lor un șir de da. Aplaudând realul sau ceea ce le pare că ar fi realul, ei acceptă orice și o spun fără nicio reținere. Nu există anomalie pe care să nu explice, ori să nu rânduiască printre lucrările care se întâmplă. Cu cât se lasă contaminați de filozofie, cu atât la spectacolul vieții și al morții, aplauzele lor devin mai furtunoase. Pentru alții, răvița ei negației a afirma presupune nu numai o voință de obnubilare, dar și propria siluire, un sacrificiu. Ce scump îi costă cel mai mic da, ce negare? Ei știu că un da nu vine niciodată singur, că îl va atrage după el pe al doilea un șir întreg, să se expună cu atâta ușurință. Totuși, confortul negării calcă pe nervi. Astfel se naște la ei nevoia și curiozitatea de a afirma orice ce. Nimic nu emancipează spiritul mai mult decât negarea. Ea nu-i fertilă însă decât în răstimpul în care ne străduim să o cucerim și să ne o însușim. Odată dobândită ne înrobește, un lanț ca oricare altul. Dacă e să alegem între două sclavii, s-o preferăm pe cea a ființei, chiar dacă nu-i posibilă, fără o anume sfârșiere, E totuși prețul ce-l avem de plătit pentru a evita contagiunea neantului, comoditatea delirului. Teologii au știut-o de mult. Speranța e fructul răbdării, ar trebui adăugat și al modestiei. Orgoliul n-are timp să spere, pentru că nu vrea și nici nu poate să aștepte, forțează evenimentele, la fel cum își forțează și firea, amar și corupt, când își consumă revoltele, abdică. Nu există pentru el formulă intermediară, e lucid neîndoielnic, însă luciditatea să nu uităm este propria celora care, incapabil să iubească, să leapă de semeni, ca și de ei înșiși. Marele da, cel pe care îl spune morții, îl putem pronunța în mai multe feluri. Există fantome diurne care, acaparate de propria le absență, trăiesc retrase, umblă cu pași de pâslă de-a lungul străzilor, fără să privească la nimeni, nici o neliniște în ochii sau gesturile lor. Lumea exterioară înceta să existe pentru ei, acceptă orice singurătate. Preocupați de distracția, de detașarea lor, aparțin unui univers nemanifest. Situat între amintirea extraordinarului și iminența unei certitudini. Surâsul lor te duce cu gândul la mii de spaime învinse, la harul ce biruie cumplitul. Ei trec prin lucruri, străbat materia. Și-au găsit rădăcinile, ori au descoperit în ei izvoarele luminii. Nici o înfrângere, nici o victorie nu-i tulbură. Nu mai depinde soare. Își sunt lor înșiși suficienți. Îi luminează soarele morții. Nu ne e dat să cunoaște momentul în care se produce în dauna substanței noastre un proces de eroziune. Știm doar că rezultatul este un vid în care își face loc treptat ideea nimicirii noastre. Idee vagă de abia schițată, e ca și cum vidul acela s-ar gândi pe sine însuși. Apoi, transfigurare sonoră, în străfundul ființei ni se naște un ton care, stăruind, poate la fel de bine să ne paralizeze ori să ne dea un impuls. Vom fi așadar prizonieri ai fricii ori ai nostalgiei, de desubtul morții sau la același nivel cu ea. Va fi frică dacă tonul acela perpetuează vidul în care a apărut. Va fi nostalgie dacă îl va converti în plenitudine. După structura fiecăruia vom vedea în moarte fie un deficit, fie un excedent de ființă. Înainte de a ne afecta recepția duratei, achiziție tardivă, frica ne atacă sentimentul spațial, imediatul, iluzia solidului. Spațiul se împuținează, se evaporă, devine aerian, transparent. Frica îi ia locul, se dilată și se substituie realității care o provocase, morții. Toate experiențele ni se reduc la un schimb între euul nostru și această teamă care ridicată la rang de realitate autonomă, ne izolează într-un fior fără obiect, într-un tremur gratuit. Astfel, ne pândește pericolul de a uita că vom muri. Frica nu amenință totuși să ia locul grijii noastre esențiale decât în măsura în care ne dorim să o asimilăm și nici să o epuizăm, o perpetuăm în noi ca pe o ispită și o așezăm în centrul singurătății noastre. Un pas în plus și devenim vicioși. Nu ai morții, ci ai fricii de moarte. La fel se întâmplă cu toate fricile de care n-am reușit să scăpăm. Detașându-se de motivele care le-au provocat, ele se constituie în realități independente, tiranice. Trăim în frică și de aceea nu trăim. Aceste vorbe ale lui Buddha vor poate să ne spună că, în loc să ne menținem în stadiul în care frica se deschide către lume, noi facem din ea un scop, un univers închis, un substitut al spațiului. Dacă ne domină, ne deformează imaginea pe care o avem despre lucruri. Cel care nu știe să-și stăpânească frica și nici să o valorifice, sfârșește prin a nu mai fi el, prin a-și pierde identitatea. Frica este fertilă doar dacă te aperi de ea. Cel care îi cedează nu se va mai regăsi niciodată și se va trăda la fiecare pas, iar și iar, până când va năbuși moartea sub chiar frica pe care ea i-o inspiră. Puterea de seducție a anumitor probleme provine din lipsa lor de rigoare, ca și din părerile contrare pe care le suscită. Sunt dificultăți cel pasionează pe amatorul de insolubil, ca să mă documentez asupra morții, un tratat de biologie nu mă luminează mai mult decât catechismul, în măsura în care moartea mă privește. Îmi e tot una dacă îi sunt sortit din cauza păcatului originar, ori a deshidratării celulelor. Deloc legată de nivelul nostru intelectual, ea este rezervată ca orice problemă personală unei cunoașteri fără cunoștințe. Am întâlnit destui analfabeți care vorbeau despre ea cu mai mare competență decât cu tare metafizician, deslușind pe baza experienței agentul descompunerilor. Îi consacrau totalitatea gândurilor, astfel încât moartea, în loc să fie pentru ei o problemă impersonală, era realitatea lor, moartea lor. Printre aceia, însă, analfabet sau nu, care o poartă tot timpul în gând, cei mai mulți o fac doar copleșiți de perspectiva agoniei, fără să-și dea seama niciun moment că, dar fi să trăiască secole sau milenii, motivele spaimei nu li s-ar schimba într-un nimic, agonia nefiind decât un accident în procesul dezintegrării, proces coextensiv existenței noastre. Viața? Departe de a fi, așa cum credea Bișat, ansamblul funcțiilor ce se opun morții, e mai degrabă ansamblul funcțiilor ce ne poartă spre ea. Substanța noastră scade cu fiece pas, această pierdere însă, prin toate eforturile de care suntem capabili, ar trebui să o prefacem într-un stimulant, într-un principiu de eficacitate. Cei care nu știu să tragă foloase din posibilitățile lor de neființă, își rămân străinilor lor înșiși, marionete, obiecte înzestrate cu un eu, adormite într-un timp neutru, nici durată, nici eternitate. A exista înseamnă să ne valorificăm partea de irealitate, să vibrăm în contact cu vidul din noi. Marioneta rămâne însă insensibilă la vidul ei, îl lasă în părăsire. Lăsa să se vestejească. Regresiune germinativă, coborâre înspre rădăcini, moartea nu ne sfarmă identitatea, decât ca să ne înlesnească efortul de a o atinge și restabili. Ea are sens doar dacă îi conferim toate atributele vieții. Deși la început, când o percepem prima oară, moartea ni se dezvăluie ca dezagregare și diminuare. Mai apoi, dezvăluindu-ne de o potrivă nulitatea timpului și prețul infinit al fiecărei clipe, ea își exercită asupra noastră virtuțile tonifiante, deși nu ne oferă decât imaginea deșertăciunii noastre, prin chiar acest fapt o convertește în absolut și ne îndeamnă să îi ne consacrăm. Astfel, reabilitându-ne partea muritoare, ea devine o dimensiune a tuturor clipelor noastre, o agonie triunfală. La ce pun să zăbovim cu gândul la un mormânt sau altul și să mizăm pe putreziciunea noastră? Spiritualmente degradant, macabrul ne duce spre uzura glandelor, spre miasmele și murdăria descompunerii. Cel care se pretinde viu nu-i astfel decât în măsura în care și-a eludat ori depășit gândul asupra propriului cadavru. Nimic bun nu rezultă din meditațiile asupra faptului material de a muri. În cazul că i las cărnii libertatea să-mi dicteze filozofia ei, să-mi impună concluziile, e preferabil să-mi fac seama înainte chiar de a le cunoaște, căci tot ce mă învață cartea mă anulează fără drept de apel. Nu este ea dușmana amăgirii? Nu contrazice ea în fiecare clipă ca purtătoare de cuvânt a țării în care ne întoarcem toate minciunile, rătăcirile și speranțele noastre? Să nu-i luăm în seama argumentele și să o constrângem, să nu fie aliată în lupta contra propriilor ei evidențe. Pentru că îmbrățișarea morții să ne redea prospețimea, e datoria noastră să-i consacrăm întreaga energie, să resimțim față de ea, asemenea lui Chiț, un atașament aproape pasional, or să facem din ea, împreună cu Novalis, principiul ce romantizează viața. Dacă acesta, din urmă, avea să împingă până la senzualitate dorul de moarte, fiind un adevărat senzual al morții, altuia lui Kleist avea să-i revină privilegiul de a regăsi în ea o fericire purlăuntrică. Ein strudel von Igenter, seligkeit hat mich ergriffen. Un vârtej de inimaginabilă euforie m-a cuprins, scrie el înainte de a se sinucide. Nici înfrângere, nici abdicare, sfârșitul lui a fost o prea fericită dezlănțuire, o nebunie exemplară și premeditată, una din rarele reușite ale disperării. Dacă Novalis a fost primul care a simțit moartea ca artist, această vorba lui Schlegel îmi pare și mai exactă în ce-l privește pe Kleist, înzestrat ca nimeni altul pentru moarte. Neîntrecută, desăvârșită. Capodoperă de tact și de gust, sinuciderea lui le face inutile pe toate celelalte. Spulberare primăvăratică Mai curând, împlinire decât abis, moartea nu face decât să ne înalțe mai presus de noi înșine, asemeni iubirii, de care o apropie multe, și una și cealaltă, forțând cadrele existenței noastre până le fac aproape să plesnească, ne mistuie, și ne întăresc, ne distrug prin subterfugiul plenitudinii. Elementele lor, pe cât de ireductibile, pe atât de inseparabile, alcătuiesc un echivoc fundamental. Dacă până la un punct iubirea ne pierde, cu ce senzații de exaltare și orgoliu ne răsplătește? Iar dacă moartea ne pierde de tot, prin ce fiori ne e dat să o cunoaștem? Senzații și fiori prin care transcendem omul din noi... Accidentele Eului. Cum și una și cealaltă ne definesc doar în măsura în care ne proiectăm în ele dorințele și pornirile, sau participăm cu toate puterile la natura lor echivocă, ele rămân inevitabil de nepătruns dacă le privim ca pe niște realități exterioare, oferite jocului minții. În dragoste, ca și în moarte, ne scufundăm, nu medităm asupra lor, le savurăm. Le suntem complici și nu judecători, căci orice experiență neconvertită în voluptate e o experiență ratată. Dacă ar trebui să ne limităm la senzații așa cum ne sunt date, ni s-ar părea intolerabile, fiind prea străine, prea diferite de esența noastră.